Tudomány, amiről mindenkinek fehérhajú különc öregemberek jutnak eszébe. A Viasat Explorerrel most mindez megváltozik. Vadonatúj és izgalmas programjaink hatására bárki kedvet kaphat, hogy tudossá váljon. A gyógyszerészet különös világa. Kísérletezés az különös Not to be És veszélyes expedíciók mind a tudomány nevében. This, this a bit. It's really Megdöbbentő eredmények: a mikroszkóp lencséjén keresztül bámulatos világ tárul fel. A tudomány felfedezése hamarosan a Beesat Exploreren.